Szeretnék kérni, hogy lapozatok a Mozes első könyvébe, a negyedik fejezetbe egy uh, érdekes szakasz lesz. Sokan mondják, hogy nem szeretnek úrszövetséget olvasni, mert sok ismeretlen nevek vannak, meg nemzegység táblák vannak, és valóban azok a részeket nehéz uh, olvasni, nehéz um, um, sokszor látni az ért értelmi, Mi fogunk négy nemzedéket, uh, bocs, nem négy, hét nemzedéket ma megnézni, ami föl van sorolva itt az uh, első mózes negyedik. Ó, oh, talán uh, nem álltam be, de szerintem minden bevonulva. Hét nemzedéket, uh, az első hét nemzedéket a Kajn vonalán. És uh, hét az egy, uh, az egy olyan szám a Dubjában, ami azt jelenti, hogy teljesség. Tehát van hét nap a hétben, sőt, a magyarok nagyon jól tudják, hány hét van egy hétben, az nyilvánvaló, ugye, hogy hét. Az, az a teljesség, és ebben látunk uh, az embernek a dicsőségnek a teljességét. És nem annyira dicsőséges, hadd mondjam, az elén. De a lényeg, ma mi fogunk látni, hogy alakult a, a társadalom, hogy alakult a bizonyos dolgok, ami, ami nekünk fontos, a városi a lét. Mondjuk a, a mindent, ami a városhoz, a kényelem, a, a, tudom, a tudományos fejlesztés. Igen, valóban emberek Isten kémásában vagyunk formálva, és és nadó tudunk tenni. Brilliancek vagyunk, ha lehet mondani. De ez pocsék, az nem ér semmit, ha nem adunk Istennek az első helyet az értünkben. Az nem ér túl sokat, ha nem segítségű hívunk az Úr nevén, ha nem teszünk őt az első, az első helyen. A, sokszor, a, sokszor nézek a, a társadalmat, a, a kulturát, ami körülöttünk van, és sokszor a, sokszor mondom, hogy Miért nem jobban szerepelnek a keresztények tudod, ebben? Mi, miért, miért a legkreatívabb zenészek a legundorítóbb életstílussal élnek? Mi, miért ez így van? Mi, miért, uh, miért sokszor, nem mindig, néha vannak kitűnő keresztények itt ott, és mindig próbálunk, uh, tudod, rajongolni értük, hogy, Já, tudod. Most a VB-n úgy hallottam, a Tim Howard az usa kapusa, uh, nem csak magyar uh, anyukája van, de ha jól tudom, egy, egy megtért keresztény is. Az ah, jó hír, mert ő nagyon szerepelt. Néz, ott van egy, egy sikeres sportoló, aki keresztény, de sokszor ez nem igaz, ugye? Sokszor mi nézünk, nem tudom, nem tudom ki, ki a kedvence a, a rockstár vagy a Filmsztárod valószínűleg egy egy olyan életkülöső van, ami nem istenféle félő. Ugye? A Queen, nem tudom, George Michael, ezek nagyon jó énekesek, nagyon jó zenészek, de, de az életük pocsék. Vagy akik akik kitalálnak dolgokat. Mondjuk uh, Bill Gates, vagy Steve Jobs, aki nagy cégeket vezetnek, akik um, újabb és újabb technológiával um, új dolgokat hoznak a piacra, ami, ami legalább a fiúknak csillogó, vilogó, tudod, szép, tudod, ilyen, ilyen köcsirékeket gyártanak, ami kápráztat minket, ugye? Telefonokat, Hű, amit csak lehet érinteni, meg tudod, mindenféle dolgot lehet csinálni vele, lehet kommunikálni videóval, uh, én kommunikálok videóval a szüleimmel, akik sok ezer kilométer arrébb laknak. Ugye? Ez, ez hihetetlen. És ezek az emberek uh, sokszor az élesztésük nem, nem ajánlatos. Nem keresztények sokkal jobb uh, nálunk pénzt keresésben, <Jennifer> sokszor a vezetésben, uh, sőt, sokszor a kultrában, a kreativitásban, zenélésben, sportolásban. És David, uh, Dávid uh, Dávid kérdezte a uh, uh, 94. Zsoltár, hogy meddig, meddig fog a gonosz uh, bővölni. <gülh Italia> Me meddig? Ja. Ő is panaszkodott az úrnak. De Jeremias még, még jobban kifejezte ezt uh, a 12. fejezet az első versben. Azt mondja, hogy igaz vagy, uram, hogyha perelek is veled. Tudod, igaz vagy, Isten, de hadd had mondjam valamit. <gül> Talán valamit rosszul csinálod. Éppen azért had beszéljek veled peres uh, kérdésekről. Miért szerencsés az Isten. Az Istentelenek útja. Miért boldogul minden hűtlenkedő. Mi, mi nézzünk a társadalomban, és még néha felmerülünk kérdések, ugye, hogy miért ez így? Miért ez így? Van egy kedves barátom ki Isten féle Amerikában, és évek óta nem, nem tud munkát találni. Sokkal intelligensebb nálam, és sokkal halamosabb piszkos, nehéz munkát csinálni, mint, mint, mint én, de valahogyan minden munka, amit vállal, az megszűnik. És több éven át ő nagyjából a, úgy, úgy, úgy mondjuk, hogy kézül a szájról. Ezt, tudod, amit keres, az rögtön ép Épp, épp hogy, hogy, hogy, hogy él. Négy gyerekkel. Szóval mi, miért? De gonoszok? Ők tudnak sokszor munkát szállni így. Miért? Miért így van? Én szeretnék mondani valamit, és ez, ez, ez, ez a lényeg, az, hogy valóban ez, ez igaz. És nem kéne nagyon uh, meglepni minket. De van egy dolog, amiben kitűnőek kéne lenniünk. Jó? Talán, talán nem sokan itt tudod, meg ezt fognak nyerni a versén. Talán nem sokan itt fognak uh, vezetni olyan nagy cégeket, ami tudod, nagy változást hoz a, a, a, a, a világhoz, a társadalomhoz. Talán nem, nem lesz senki itt, aki felfedez valami nem tudom, a, a ráknak a gyógyítója, talán itt közöttünk nem, nem, nem fogunk a sokan bőrsnek találni a világban, de van egy dolog, amiben kitőnő kell lennünk. Van valami, jó? És a végén kell várni, hogy, hogy az <hállal> a csali. So, Figyelj, jó? De, de mondom ezt kvalifikációval az elén, én nem mondom, hogy nem kéne törekedni, hogy jó legyünk valamiben, érted? Máté, tök jó, hogy t -t tudsz jó zongrázni, én tudom, hogy rengeteg órát teszel a zongrában, hogy ezt csinálod, és nem mondom, hogy csinálod a Isten dicsőségére. Én tudom, hogy a Ádám, te rengeteg időt befektetted, hogy egy jó tűzoltó legyél, szerintem az tök jó a legjobb túzótól akarsz lenni, nem? Nincs semmi gond kitűnni, kitűnni valamiben. Szóval ne, ne értsetek félre. <gül> Csak uh, trend, trend, uh, fogunk látni, hogy más a prioritásunk, más a, a, az életstílusunk, uh, Ez a világ az úgy van rend, rendezve, hogy a uh, hogy a világiak fognak nyerni. <gül> ez a világrendszer, ez úgy van állítva, hogy a világiak, világa, világ is, nem, világiak, ugye ez úgy nem nem hittesek nem hűtlenek, ők fognak nyerni. És mi fogunk látni ezt az elvén. Szóval, a, a, a, Mozes első könyve, negyedik fejezet, a, 16. verstől múlt héten Domó tanított a, a nagyon híres, vagy egy hírhetes a történet a Kainról, hogy az első fia gyilkos lett, az első szülőknek az első fia gyilkolta az öcsét. Szóval a, a társadalom, az emberiség egy jó, jó kezdete volt, ugye? És olvassuk a 16. versben, hogy És elment Káin az Úr színe elől. Ez, ez mond valamit, nem? Az Úr színe elől. És letelepedett Nód földjén. Édentől keletre. Azután Káin ismerte a feleségét, aki fogant mélyhében, és megszülte enok, Énokot. És amikor egy várost épített, a fiáról Énoknak nevezte el. Szóval látunk, hogy Kány a, a tragik, tragik, tragédikus eset után, ő ment a, a, az úr színe elő, ő ment messzire a, a kertéről, és ő, ő építette egy várost, és ott volt családja, Egyre több ember. Nem szabad elfolítkezni, hogy mi nem csak tíz. Tudod, uh, uh, mi, mi nem csak 10 évról beszélünk itt. Tíz évedre. Tized. Néha év, magyar év, nem megy. É tized. Igen, év, évtizedekről beszélünk itt Mi inkább. Év évszázad. Szóval, ők nagyon hosszan éltek, so, sokkal több gyerekük volt, mint ami le van írva a, a két emberből rögtön, vagy gyorsan a, sogosodott az, az ember a, a népessége a földszínen, és ott kány, és a családja, ők építette egy várost, Énoknak a, nevezte, nem, nem a bizonyos híves Énok, a, amiről fogunk a, a, óvasni a következő fejezetben? Um, és, a, és épített egy várost, és egy, egy olyan folyamat indult el akkor, ami most is ebben vagyunk. Tudod, hogy, hogy, hogy, hogy most is elfeledettem nézni a számokat, de az, a, a, a, a, a, az emberek legtöbbsége városban élnek most, ugye? Egyre nagyobb a városok. Nem tudom, hogy a legnagyobb város most. De, tudod, sok tíz uh, milliós városok vannak a, a, a, a világon mostanában. Hihetetlen, hogy ennyi sok ember együtt, egy helyen nem mindig szeretjük, de szeretjük a, a kényelmet amit a város ad. Uh, a város az, az egy elég érdekes fogalom a Bibliában, mert, mert látok, hogy ez az valami szinten Isten szándika, hogy társadalomban élünk, hogy társadalmi lények vagyunk, ugye? Tudunk beszélgetni, és szeretjük együtt lenni uh, emberekkel, családokban, társadalomban, szer szeretjük együtt dolgozni, um, ha nem ha nem jövünk össze, akkor magányos vagyunk és sajnáljuk magunkat, mi szeretjük a társadalmat, és valószínűleg ez Isten, Isten terve, mi látjuk a legvégén, a, a Bibliák utolsó lapjaiban, hogy az idő végén, vagy végzik egy városban, egy új földön, egy új Jeruzsálemban és minden megváltott ember, te meg én, meg mindenki, aki az idő során Piszta Jézus Krisztusban üdvösségre, ők ott lesznek. Együtt leszünk. Együtt leszünk egymással. Ez valami szintén Istennek a, a terve, Te látjunk, hogy ez nem annyira sül el, nem annyira, süve, nem annyira jó, jó megy nekünk most, és akkor se annyira ment nekik is. És fogunk látni, hogy miért, mert, mert az emberek nincs megváltva egy csomó bűnös ember egymás mellett, az, az egy bűnös társadalom. Most nem működik. Kicsit bűnös. De Káin az első a, fia, az első szülőknek, sőt az első gyilkos, ő építette az első várost. Érdekes ez az Énok a, a, név, Valóban azt jelenti, hogy város. És uh, találtak a messze, messzepe olyan iratokat, ami arulta, hogy az Énok szó az a legrégebbi szó városnak, sok nyelven. Az, szóval ő építette egy város, és mondta, hogy Énok. És ott volt -e Kis fia, és mondta, én. Szóval nem tudom, nincs, nincs túl sok szülő, aki mostanában adna azt a, azt a nevét a fiának, hogy várj. De ő igen. De ő igen. Óvassunk tovább, jó? A 18. vers. Én fia Irád lett. Ő nemzete Mehújá élt, él pedig nemzete meúsáért, és metúsáért, él nemzete Lámeket. Lámek, szerintem várom egy, egy pillanat, mert itt, itt van egy csomó név, mondtam, hogy hét nemzedék van itt, itt van egy pár. Én Énoknak a fia Irád. Irád. Neve azt jelenti, hogy uh, uh, uh, tanúskodni. És ebben a kontextusban az ő neve azt, igazán azt jelenti, hogy a tanúskodás az ember dicsőségének, hogy mekkora, mekkorák vagyok, ugye? És valóban ez, ez, ez érdekes, mert mostanában, főleg mert minden város Magyarországon az. az próbál a, bevonni embereket, hogy gyertek ide a mi fesztiválokra, mert a mi fesztiválunk jobb, mint az Övéké. gyertek ide, költsetek a pénzt ide, mert a mi városunk a legjobb, úú, a, mi, a mi városunk a legszebb, ugye? A Tata, Tata, sok város van ott, gyertek Tatára, és, és a plakátok Tatáról az, az sokat megígér, ugye? örök élmény egy városban. Nem tudom hogy pontosan hogy van, hogy a Veszprém, Veszprém szép város, állandóan van, van fesztiválok. mi vagyunk a legjobb, tudod, a történelem van itt, kultra van itt. A nem Nemrég olvastam az egyik újságban, hogy a, a mi polgármesterünk azt mondta, hogy Tatabánya a Bréga Kicsit nevettem, mert van, van egy Egyetlen egy bringó út, még átmegy a városon, de, de minden város próbál dicsőíteni magát, ugye? Érdemes. Mindig viccelek erről. Én azért tatabányra költöztem, mert ott volt a honlapján egy szlogent, hogy tatabánya, ahol érdemes élni. Köszönöm, már, már se elfelé tettem. Ahol érdemes élni. Érdemes élni? Jó. Jó vagy. <gül> És valóban, érdemes ítélni. De irád neve. Nézd ránk, mi vagyunk nagyobb, mi vagyunk szebb, mi vagyunk dicsőségesebb a többinél. Mi város vagyunk, az apukám. Apukám város. Apukám város. Irádnak a, a fia mehuéjel ami azt jelenti, hogy rásújtott. De, vagy, hogy Isten rásújtott. Hogy valahogy mi, mi, mi kivettünk Istentről, mi nem, nem kell neki. Tudod, mi csaptunk egyet Istenre, nem kell. Az ő fiel, metusájá, azt jelenti, hogy Isten halála. Érdekes, érdekes. Uh, szóval ki volt a francia filosófe? Volt-e, aki mondta, hogy Isten meghalt? Nem volt új ötlete. <gül> ez az ötlet, hogy Isten távol van. El vagyunk szakadva Istentől. Isten nem tud irányítani minket, mert számunkra ő meghalt. Ez, ez az ötlet nagyon régi. Itt Ádámtól a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nem tudom. Már, már mondtak, hogy nincs közünk, nincs köze Isten hozzánk. Semmiben. Nincs kapcsolatunk. És a, a hetedik, hetedik, a, hetedik fia hogy Mettusájának a fia az Lámek. Az ő neve azt jelenti, hogy erős, erőteljes. Szóval az ember, emberiségnek az, az erőssége. És, és van egy kis története róla, és így megy 19. verstől. Lámek pedig két feleségét vett magának. Szóval itt, itt a puli Po -po -po polegimianak -poleg kezdete, tehát a többes feleségűnek a kezdete, az így történt. Az egyik neve Ádá volt, a másiké Cilá. Ádás gyávát, a ő volt a sátorban lakok és a pászorok atya, a testvérének pedig Jubál volt a neve, ő volt az atya minden lantosoknak és siposoknak. Cilá pedig Tubálkányt szülte mindenféle rész és vas szeszám kovácsolóját és Tubálkányt hugát, namát. Mielőtt a kis történetét nézünk meg, nézzük ezt, ezt a három nevét. A Jábel, az ő neve azt jelenti, hogy utazó. Ő volt, aki sárkóban lakott, és gondoskodott a, a nyájákról, mert városban venni nem annyira jó. Inkább ő volt, aki king volt, és gondoskodott róla az első nagy tenyésztő, az első nagy far, hogy meg olcsóbb legyen az étel. A Juba, az ő neve azt jelenti, hogy trombi, trombita. Ő volt a zenész, ő volt a, ő volt a Freddie Mercury, vagy a, nem tudom, ő volt a popstár, és, és mindenféle zenész volt az ő utódjai. És tubákán, ő, az ő neve azt jelenti, hogy fém dolgozó, vagy vas dolgozó. És, és ebben látunk a, a kényemet, a kulturát, minden ami a modern társadalomban van. Szeretjük utazni, nagyon magasztalunk az utazást, ugye mindenki kell üdül, üdülni valahova, hova mentél üdülni, Balotongra tényleg, az kicsit nem annyira jó, mi mentünk a tenger, vagy a horvát tengerpartra. Ó, az biztos szebb. Ugye, szeretjük utazni, dicsekedni azon, hogy hova mentünk. A kultra, kultrában van, van a nagy szerepe, a, a zene. A zenészek mostanában, ő, ők valóban a, az istenek. Az ők, ott vannak a rádión. Ezáltal a, a, ilyen életstílust sztílust közvetítenek, ezáltal ők lerombolnak a, a konzervatív, észszerű, <gül> a, családi értékeket, ami jó. <gül> Persze, sokkal más lehet csinálni a zenével is. Lehet hirdetni Isten ígét, lehet pátritásként használni a zenét és tubákán ez, ez, a, ez, a, ez a brilliáns fém, vas, szerszám dolgozója. Sokan gondolják, hogy fej, fejlődtünk az emberiség, de én azt hiszem, hogy nem fejlődtünk. Valószínűleg ők sokkal fejlettebb voltak, mint mi. És óta nagyjából a 8. Nemzed, már volt a szerszámok, volt kultúra, volt minden, ami fontos nekünk. Ez egy, ez egy kép a társadalomnak, a, a mostani társadalomnak is. De voltak ilyen nagyon gonosz, rossz dolgok is. Például, hogy Lámetnek két felesége volt. Hogy, hogy ez a szexuális társnak a szabadsága, hogy egy nem eleg nekem, inkább legyen kettő és, és uh, ne legyen korlátozás a uh, szexuális életünkkel kapcsolatban. De ezt is látunk, ami nagyon gonosz, de nagyon jelen van a muszlinik az, hogy uh, a modern ember uh, akar uh, erőszakkal megvédeni a jogát. Jó? És uh, megigazuljunk, hogy ez, ez oké, okay. lehet erőszakolni, vagy erőszakot használni, hogy megvédjem azt, ami az enyém van. Óvassuk ezt, ezt a kis történetét. 23 verstől, akkor ezt mondta Lánnek a feleségeinek, Ádi és Csillá, hallgassatok a szavamra. Egyébként Héberben ezeket a sorokat versben van és talán a magyar bübjátokban is így van, így van szerkesztetve. Ez egy, ez, egy, ez egy pop sláger volt. Szóval, ha akkor az Énok, Énok városában a forrásjárdiót hallgattatok volna, akkor ezt oda biztos ment az adásban. Akkor ezt mondta lámek a feleségeinek, Ádá és Csillá, hallgassatok azt a szavamra lámek feleségei halljátok beszédemet. Embert öltem, mert megsebzett. Ifját öltem, mert megütött. Ha hétszeres a bószú ért, 77 szeres a lámek ért. Szóval itt a lámeg büszk, büszkélkedik, tudod, ő gőgös hozzáállásával azt mondja, hogy egy, egy, egy, egy ember próbált megsebezni engem, sőt azt mondja, hogy ifját, egy, egy ifjú, egy, egy, egy gyerek próbált a, a, vagy ő megütött engem, de én őt megültem. Szóval azt mondja, hogy jogom van, hogy valaki ne üssön engem, és ahogy védjem azt a jogot, én megöltem. Ezt, ezt, ezt a hozzáállást lehet látni sok helyen. Amerikában csak piszkálok a amerikaiaknak. tudod, őket, piszkálom őket, mert a, én is közéjük vagyok. És tudom, hogy az európaiak er, nem értik meg, és jogosan nem értik meg, hogy miért ragaszkodnak az amerikaiak a fegyverekhez. Nem tudom, szinte minden másik hónapban van egy olyan tragédia, hogy valaki bemegy egy iskolába, vagy egy műköhelyen, és megől 50, 10, 20, sokan. De Európában is történt nemrég, nem uh, hogy 70-ttak meg uh, Norvégiában. De, de az, az érdekes, hogy Amerikában sokan mondják, hogy de jogom van a fegyverhez. Tudod, az állam nem szabad elvenni, vagy kolátozni ezt. Tudj, jogom van nem csak egy puskát tárolni a szekrényben, hogy tudjak egy vadat lőni egyszer, amikor kedvem van, és enni azt. De, de jogom van egy olyan a, katona, kiadású a, gépfegyvert otthon tartani, amivel tudnék 50 embert lelőni egy pár másodperc alatt. Ez, ez az, az hülyeség. Mondom. De ezt ez a hozálás az, az lámáktól van. Mondom egy másik még kicsit közelebb hozzá Az abortus nem, nem ugyanaz van? Hogy jogom van csinálni a testemel amit akarok. Én nem... nem szóval sok nő ezt, ezt mondja. Jogom van. És ők Erőszakban védne ezt a gyilkolják babákat, ami még a méhükben mély, van. Ez a felfogás, ez a gondolkodás, az gonosz. Ez lámától van. És ez az embernek a... Ez, ez, ez az út, amit a bűn vezet, az Isten távodás. Vezet. Az, amikor építünk várost, építünk társadalmat Isten nélkül, Isten Istentől távol. Ezeket történik. Szerintem lehet sorolni sok, sok példa erről. De nem fogom, mert, a, mert... Kevés az idő. Nem is annyira kevés, csak szerintem megértetek, ugye? És ezt, remélem, hogy ezt tanítok a, a, a gyerekeknek. Én mondom a fiamnak, hogy mindegy, mit csinált Miriam, tudod, nincs jogod, tudod fejbe vágni. Ugye? Mert ez történik sokszor. Az egyik gyerek, az tüf, vagy lelöki. ah, mi történt? Ő, rosszul, furcsán nézett rám. Fiam, vagy lányom. Mindegy, hogy hogyan nézett rád. Szóval, talán tűz volt a szemében, és, és, uh, és kis dúgta a nyári hogy... Blr. Szóval, hogy nincs jogod, ütni, erről szakkal nézni Nincs. Nincs. Szóval, itt, itt van szinte minden, ami a kultúránkban van. Itt van a... A, to, a, a tolerancia a szexuális a, szabadságra, itt van, itt van a változás a, a, a vidékélettől élettől, a, a, a városi életre, a, itt van a cserélődés, a, a, a család és az állam, tudod, hogy, hogy nem a család, a fontos inkább az állam, a fontos, a, a, a rendezett, intéz, Ményes, a, a városi élet, itt van, itt van a, a technológiai ilyen fejlet, fejledettség, mindenféle komfort érzés, ami a városban van. Itt van a, a, a felmagasztalás az ember erősségének, hogy néz rá, kik vagyunk hogy mi vagyunk a legjobb, nekünk van a legjobb foci csapata, és itt van, itt van a, az a megigazolása, erőszakot használni, hogy megvédjünk a jogunkat. remélem, hogy benned van egy kérdés, hogy akkor miért, miért, miért, miért, miért szerepünk a társadalomban, jó kérdés. 25. versről olvasom. Kicsit Ádám pedig megint ismerte a feleségét, és az fiút szült neki. Ádám Ádámével sokáig érte, meg életben voltak. Sokan gondolják, hogy felérte. Ha neki csak két fiú volt, és az egyik megölt, a másik, akkor hogy lehet, hogy a sok ember? De sokkal-sokkal, de sokkal több gyerekük szültek, mint amin le vannak írva. És itt látunk példát, hogy, hogy valóban több, több gyereket szült, mint a, mint a híres Ábel, és a hírhetes Káin. Ádám pedig meg is, megint a, ismerte a feleségét, és az fiút szült neki, akit Sétnak nevezte, Sétnak nevezett, mert azt mondta, másik magzatot adott nekem Isten ává helyett, akit Káin megbült. Sétnek is született egy fia, akit énosnak nevezte el. Akkor kezdték segítségül, hívni az Úr nevét. Szóval uh, itt uh, a kamera. Tudod, abba hagyja követni a Kain vonat, és visszamegy Ádámhoz, és látszunk, hogy volt egy, egy, egy, egy még, még egy fia, fia szúrt neki, sétnak hívták, neki volt fia, és indul egy másik vonal, vagy, vagy a, kezd követni egy másik vonalat. De ez az érdekes, Ebben ez az utolsó kifejezés, mikor azt mondta, hogy akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét. Az mi, mit, jelent lehet, mit jelenthetne? Akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét. Valóan ne, nem, nem egy könnyű. A könnyű kifejezés, sok eltérés van a között, de, de szerintem a legegyszerűbb megoldás, a legegyszerűbb értelmezés az, ami, ami van a magyar bibliátókban van. Hogy akkor kezdtük segítsük úr nevéd. Azt jelenti, hogy a, nem volt a Isten félő emberek előtte? A, azt jelenti, hogy nem, nem imádtak Istent előtte? Azt jelenti, hogy nem Senki nem ismerte az Úr nevét? Senki nem segítségül hívta az Úr nevét? Valószínűleg voltak. Szerintem Isten mindig van embere a Földön. Mind, mindig, mindig, mindig van embere a Földön. De úgy néz ki, és sokan elszállítják, hogy ekkor kezdték összügyűlni. Kicsit ilyen rend, rendszerezett, nem szeretem a szót valást, de valást alakítottak. Akkor kezdtek összejönni, segítségű hívni az Úr nevét. Azok, akik nem el a, a, a, az Úrról, az, azok, akik, akik talán a Ádámnak a, a, a, a, a történetét, amikor mesélte az unokáinak, meg a unokáinak, hogy igen, kertben voltunk, és az Úr ott volt, és és hallottuk a hangját, és annyira jó volt, és sajnálom, hogy, hogy kiletünk a bűnünk miatt, de annyira jó volt, Isten jó, Isten nem gonosz, bíz benne, csináld azt, amit, amit mond. Ha hallod a hangját, akkor ne, ne fordul el tőle. Talán ilyen üzeneteket hallottak Ádámtól, és kezdték sét idejében segítségül. Hívni az Úr nevét, összöjönni, imádkozni, imádni Istent. És, és ez valóban a mi szerepünk társadalomban. Had, hadd olvassuk valamit... Zsidok, uh, zsidokhoz írt levelében, a 11. versben. Uh, ez csak kicsi, kicsi, kis bónusz. Talán kellett volna az elején mondani, de, de mondtam, hogy a városi élet, az, az valami szinten Isten terve. Azt mondja, hogy hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott. Hitáltal vándorolt az ígéret földjén, mert Várta az alapokkal bíró várost, amelynek tervezője az építője Isten. Szóval mint, mint Ábraham, mi, mi várunk ki egy várost. Nem mondom, hogy probléma van a várossal, probléma van az emberek szívvel. Probléma az, hogy, hogy vannak városok mostanában, akkor is, meg mostanában, ami tele van emberekkel, akik nem segítségül hívnak az Úr nevét. Van városok mostanában, ami tele van emberekkel, akik a, akik a szívük gonoszak, büszkék, önzőek, erőszakos, ők nem akarnak Istenek adni az első helyüket. Ők akarnak a saját fejük után élni. És azért így néz ki a társadalom körülöttünk. Szóval mi, mi, mi a mi helyünk, mint hívők a társadomban. Talán Jeremias könyvében, a 29. fejezetben kapunk valami választ. Akkor Izrael népében szám kivetettek lettek. jó mondtam? Számba tűzték, A babaloniak jöttek és pusztítottak a és, és, és Számüzetek. számüzetek. És a és, és leg, legtöbb legtöbb ember, vagy legalább a legjobb embereket húzoltak Babiloniában, És ott 70 évig az Izraelnek a legjobb emberei, mint Dániel, Sádrák és, és Misek és Abednego, ők ott laktak Babyloniában. És, és jött, jött egy szavat az úrtól egy profét profétán keresztül, Jeremiás Jeremiáson keresztül a beüzésnek az elén. És, és azt mondja a seregúra, Izrael Istene, mindazoknak a fogjóknak, akiket Jeruzsálemből Babyloniába vittettem. Egyrészt Isten azt mondja, hogy én, én csináltam ezt, nem a Babyloniákat, én csináltam ezt, mert hitetlenek voltak. De ez, ez az üzenet. Építsetek ház, házakat, és lakjatok bennünk, ültessetek kerteket, és egyétek gyümölcseiket. Vegyetek magatoknak feleségeket, feleségek, feleséget, bocs, csak egyet, vagy egy perf, férfi, jó? És, és szülessenek a fiatalokat, és leányok, leányaitok. A, házasítsátok meg fiatalokat, leányaitokat, pedig adjátok férjhez, és szüljenek fia, fiakat és, és leányokat. Bocs, hogy olyan én bémám, olyosok. Sokasódjatok soka, soka meg ott, és meg ne fogyatkozzanak. És fáradozzanak, Bocs, és fáradozatok annak a városnak a jólétén, ahová fogságra küldtelek benneteket. És könyörögjetek érte az Úrhoz, mert annak jóléte a ti jólétetek is. Szerintem sokat beszéltem az első városról, és sok gonoszság, uh, a sok. Gonosága, sok Büszkeség, gőgözség, a, a sok önzőség, a sok a erőszakról ma, és talán lehet mondani, hogy akkor azért azért rossz tatabányán lakni. Én veszek tanyát tartos puszta mellett az érdőben és oda megyek, és a, vagy majd pusztára megyek, és nem beszélek senkivel. Ugye? De ez nem Isten akarata! <gül> ez a társadalom nem működik, mert mert föl van állítva bűnös emberekkel. Jó? Jó? És, és ők kitűnnek ebben a rendszerben, mert ez a rendszer az úgy van alakítva, hogy, hogy nyerni fognak. Miért szerepünk? Ez. Mi én itt, mint szám kivetett. Szám, szám üzettek. Szám, szám szám Üzettek száműzők. Mi tudjunk, hogy ez nem a mi otthonunk, ugye? Ez nem a mi otthonunk. Van egy város, egy város, amire várunk még. A, a, az alapítója, az építője, az Úr. Annak a városnak tökéletes lesz a rendje. Tudod, az a város, az tele lesz nem ember dicsőségével, inkább Isten dicsőségével. Szóval mi itt élünk, itt lakunk nem, mint, hogy ez, ez a mi otthon. Nem, mint, hogy a remény reményünk benne van. Mi itt, itt élünk várva egy másik város. De figyelembe veszünk ezt az üzenetet, ami az úrtól jött jeremiásunk keresztül. Hogy, hogy fáradozzunk annak a városnak a jó létén. Mi dolgozunk Fáradozunk, hogy, hogy a tatabány egy jobb város legyen. Nem azért, mert a, mert a reményünk benne van. Mi azért fáradozunk, hogy jó város legyen, mert mi akarunk rámutatni tatabányának Istennek a dicsőségét. Mi akarunk Isten rendje szerint élni itt, hogy ők lássanak, hogy valóban van remény máshol. Mi akarunk Isten rendje szerint élni, itt, közösségben egymással segítségül hívni az Úr nevén együtt, mint egy gyülekezet, mint egy, egy város a városon belül. Hogy a város lásson, hogy van egy jobb kormány máshol. Tudod, van egy király, aki jó. Jézus így mondta, azt mondta, hogy... hogy a, úgy jön a ti világoságatok az emberek előtt, hogy lássanak a jó tettejéteket, és dicsőítsenek a mi menyék atyánkat. Szóval, itt első mozes a negyedik fejezetben látunk az első város, látunk tudod, a, a, a társadalom rombolását, Szerintem nem sokkal gonoszabb voltak akkor, mint most. Szerintem elég hasonló. <gül> Sokan mondjuk, hogy ez a, ez a, ez a könyv, az nem, uh, nincs jelentősége mai élethez, de szerintem valóban van. Ugyanazokkal a problémákkal küzdünk most, mint ők, mert emberek, mert, mert sok bűnös ember egy, egy helyen okoz sok problémát. De mi tudunk olyanok lenni, mint a sétnek a, a családja, aki összejön, mint a város a városon belül. Mi tudunk segítségünk hívni az Úr nevét. Mi tudunk a, fáradozni a, a városunknak a jó létre, tudván, hogy, hogy ez is jó nekünk, és az jó, jó városnak is hogy lássanak az Úr dicsőségét, hogy lássanak a tatabánya és oroszány a, az, az úrnak a bölcsességét, És mi kell ehhez? Egy, egy, egy nagyon fontos dolog az az újra születés. Szóval, ha valaki nincs újra születve, ez úgy hangzik, mint egy másik humanitár vagy humán felfogás, hogy igen, majd csináljunk az Úr nevében jó dolgokat, de saját erőből, saját gondolkodásból, és majd, majd világosságot hozunk mi tatabányára. De az első dolog az, hogy újra kell megszületni. Nikodémus kérdezte Jézustól, hogy ez mit jelent? <gül> Jézus azt mondta, hogy nem érted? Te vagy a télógus, te kéne tudnod, azt mondja, hogy aki vízzel van születve, vagy, vagy, vagyis természetes módon születve, az, az csak egyszer született meg. Aki lélek által született, az kétszer. És erről beszél Jézus. Azt mondja, hogy, hogy, hogy bízni kell az Úrban, és kérni kell, hogy újjá szülessen minket a lélek által. Hogy az Ő lelke bennünk legyen. Hogy, hogy az ő, ő lelke által éljünk ezt az életet, az ő dícsőségére. Hogy, hogy ne beteljesítsünk ezeket a, a testi vágyakat, hogy híres legyek. Valóban ma, ma itt imádkoztam és gondoltam, hogy uram, tudod, hogy szeretnék a, szolgálni tatabányon felé, Uh, tudod, Uram, hogy én szeretnék, hogy te uh, ismerete az, az lepjeljen leple, ezt, ezt a völgyet, a tatabányát, mint a víz, a, a tengeren. Úgy szeretnék, hogy emberek ismerjenek téged, de mutasd meg, Uram, hogy ez, ez, a, ez a vágy, az tiszta-e? És, uh, és fel, fel kell valanom, be kell valanom előtte, úgy sokszor én úgy szeretnék uh, uh, növeszteni ezt a gyülekezet nagyra, hogy egy híres lelkész legyek. <gül> az, az gáz, nem? Szóval Uram, ő is szóval, meg! Ne? Én, én nem akarom a saját dicsőségem, nem, nem akarom a testi vágyam szerint szolgálni, mert ez nem jó nektek, nem jó nekem, nem jó Istenek, nem jó a városnak, senkinek nem jó. És azért kell, Elsősorban új elszületni. Könyörögni, hogy Úram, ted a lelkedet bennem. <gül> Sokszor beszélünk arról a cserélről. Mi adjuk a bűnöket neki, ő ad az ő igazságát nekünk. Ez az, az a kezdete. És utána mi a lélek által járunk. Tudod, mi, Uram, mit, mit csináljak? Jó, oké, csinálok ezt. És, és, és igyekszünk egy jó hozzáállásával, nem, nem a mi dicsőségünkre, Isten dicsőségére. Szóval ma látunk az első város, sőt, látunk az első város a városban, vagyis az első gyülekezet, az első kis csoport, akik összejöttek segítségről bírni az, az Úr nevét. És biztos egy része a, ennek egy hívás az volt, hogy Uram, az minket! Irnaz ez, ez a város. Érgan az ezt sok embert, aki távol vannak tőled, és, és, és, és, és, és, és ki fognak fizetni saját bűnökért. Jó drága árán. Tudod, az őket. Hadd térjenek meg. És remélem, hogy ez bátorítás nektek. Amit mit csinálunk itt, az nem egy, egy valás valás klub. Tudod, ez nem a vége. Tudod, mi nem összegyűjtünk embereket, hogy jól érezünk magunkat itt. Jó? Mert sokszor a zene is nem jó, sokszor a, a, a tanító nem tud rendesen beszélni, sokszor a, kifogy a süti, sokszor, sokszor nem jó itt, ugye? Ez nem a vége, ez csak a kezdeten. Isten akar minket használni tatabányán. Hogy egy, egy, egy, uh, egy féntorom legyünk, ahol a város tudna látni a jó tetteinket. Tudnak látni, van egy nagyobb cél, amiért lehet élni ezt az életet. Tudod, van más, aki -e embernél, és az Isten. Uram, köszönöm, hogy hogy van helyünk, uh, itt a városunkban van helyet a keresztény gyűlökezetnek, itt Tatabányán. Köszönöm, Uram, hogy van helyünk, mint keresztények, itt ebben a, ebben a társadalomban, hogy, hogy jó cselekedjünk, hogy bízünk benned, hogy, hogy a, a világosságunk az, az tündöködjön az emberek előtt. Uram, mi szeretnék hülyet lenni e, erre a, a hivatásra, de Uram, mi nem akarunk túl kényelmesek lenni itt. Mi nem akarunk ide vetni a reménységünket. Segíts nekünk, Uram, ezt a, ezt a, a kiegyensőját a, tartani, Uram. Hogy, hogy a reményünk a, vessünk a jöv, jövendőbeli városba. Uram, ahol a te uralkodás, uralkodásod szép és tiszta és igaz legyen. De, Uram, segíts nekünk most találni helyet ebben a városban, ebben a társadalomban, hogy oh, tudunk, tudunk hirdetni az igédet, hogy oh, tudunk segíteni másoknak, hogy oh, tudunk a só és világosság lenni. Uram, te vagy az Istenünk, nem vagyunk mi, mi senki nem vagyunk. És tudunk, uram, hogy, hogy nem érdemes bennünk dicsekedni, mi akarunk benned dicsekedni. Van Istenünk, aki törődik velünk. Uram, áldjuk a nevedet. Father, Son, Amen.